І замахнулася сумкою, не так, щоб справді поцілити у чорне та прозоре зсередини скло швидше, щоб налякати. Раптом на її руку із сумкою лягла така величезна лапа, що Софія аж засумнівалася, що людська. Лапа притиснула її руку до коліна ніжно, зовсім не грубо, але так важко, наче була з каменю. «І не думай ворухнутися!» Не те, щоб трощити дорогу машину Руця належала шафоподібній істоті на ім'я Максим І мала у біцепсі таку товщину, як Софії не стегну Ні в року охоронця має цей містер Все мені можна Спокійно, Софієчко, не воюйте У Максима і без вас роботи вистачає Зараз ми на хвильку заїдемо до мого офісу, а потім у хороший ресторан. Повечеряємо, побалакаємо, згадаємо старе. Розповісте про свою волохату лапу, гаразд? Ні, він таки не на жарт причепився зі своєю лапою, чорти в її волохатили. Нічого не гаразд, потомки вирішила Софія та мовчки чекала, поки машина зупиниться. Ну, повинна ж вона нарешті зупинитися. Не повезе ж її цей зловредний викрадач кудись до Стамбулу чи до Кафи на Невільницький ринок. Машина насправді зупинилася, не доїхавши до Кафи. Борис Аркадійович вийшов у супроводі охоронця а водій натис кнопку на своїх дверцятах, і хоч Софія знайшла таки якусь заголину, яка мала б відчиняти двері, марно було її смикати. Поламаний замок, мабуть, вирішила собі. Оближте дверцята, будь ласка. Вони не відчиняються. Замок заблоковано. Обізвався водій, побоюючись, що полонянка таки поламає дорогу машину раз у раз, буцім непомітно, смикаючи ручку дверцят. І пояснив для глухої провінції. Центральне блокування. Ха, і тут новітні технології. Заблокували. Так напевно почувають себе заарештовані. Зручна, правда, м'яка, запашна, тепла тюрма, але ж вийти не можна. А чомусь нестерпно хочеться. Дух суперечності опанував Софією так цілковито, що аж десь у горлі запекло утечу. Вирвуся хоч лапу від гризу та лапи, окрім власної, яка б надавалася до відгризання, на обрій не спостерігалося. Отож довелося сидіти сумирно і сохнути. В голові закрутилася дитяча лічилка без кінця. Шов якось я через міст. Гульк ворона мокне. Взяв ворону я за хвіст і поклав її на міст, Хай ворона сохне. Знову йшов я через міст. Гульк – ворона сохне. Взяв ворону я за хвіст і поклав її під міст. Хай ворона мокне. Знову йшов я через міст. Гульк – ворона мокне. Взяв ворону я за хвіст і поклав її на міст. Хай ворона сохне. Знову йшов я через міст. Сохне ворону. «Сохне!» Десь за чверть години Борис Аркадійович і шафа охоронець повернулися. «Ну як наша полонянка? Не утекла?» «Від вас утечеш!» – буркнула Софія. «Поїхали!» Машина рушила. Мабуть, водій добре знав смаки свого господаря, бо не питав куди. Невдовзі лімузин зупинився на околиці міста. Софії ще не доводилося тут бувати, та вона приблизно зорієнтувалася, що це один з нових масивів, які оточили невеличкі пішки обійдеш старе місто. Вже зовсім смеркло, тому будинок, перший поверх якого обвивала яскрава стрічка з лампочок, що складалася у слово «акваріум», виглядав ошатним, наче з голівудського фільму.